Sallent, 107.6 FM Els dissabtes, a les 10 del matí, Qui és qui? Sallentí, a Ràdio Sallent. Entrevistarem en profunditat personatges de Sallent. Vaig néixer a Sallent i fa 44 anys que volto pel món i ara acabo de tornar a viure a Sallent. Tinc moltes, moltes preguntes. Si vols conèixer millor el poble, qui és qui Sallentí? Dissabte a les 10 del matí. Bon dia tothom al 107.6 FM de Sallent. Uh, ja són les 10 del matí del dissabte així que comencem comencem el Qui és qui s'allantir uh, que sapigueu que el programa es repeteix els dimecres a les 6 de la tarda uh, i avui tenim amb nosaltres uh, Mireia Berengueres Bon dia, Mireia Molt bon dia uh, Dient, Mireia Berengueres ja et coneix els 7.200 habitants de Sallent? Bé, jo diria que no, no, no. Com, com més Com més et coneixen? Com... Uh la Mireia del Taller... Ara amb això ja... Amb això ja, ja dic molt, bastant, eh? no? Sí. No, però de, Mireia Berengueres de, costa. De quina casa és? El... No, jo vaig néixer a Cabrianes, uh -huh. al Soler, eh, en una casa on actualment hi ha la fàbrica de, de les Vigues, que uh -huh. és com la coneix tothom. I bé, llavors vaig marxar a viure a Balsareny, amb set anyets, però pràcticament diria que era... Uh, casa dormitori, no? Perquè uh, el dia a dia el feia aquí a Sallent. Ha estat sempre aquí, sí, sí. De tan de petita, perquè venies aquí al col·le també. Sí, sí, anava sí. a l'escola a Badruna sí. i he fet pràcticament vida aquí. Els teus pas què es dedicaven? Uh, ells eren, treballaven a pagès, o sigui, teníem bestiar. Uh -huh. I, bueno, fins... Al Sereny o a Cabrianes? No, no, Cabrianes, o... i llavors uh, vam continuar amb el Sereny. Vale, vale. Sí, sí. Molt bé. I ara, I ara, bueno, tu el que et, el que et dediques ara és... Uh, I he tornat el... a ser llen, eh? He tornat a ser llet, <ríe> sí. com jo. Ara, exacte. <ríe> I, I llavors tens, uh, tens uh, el, el taller. El ja, taller. Pels que, que no ho sapigui, perquè no sàpiguen el que és, què és el taller? Bé, és un espai on... Uh, I portem a terme doncs, tot de tallers, en quant a manualitats, pintura a l'oli, restauració de mobles tant per grans com per joves, adults, infants, una mica de tot. I, i o sigui que tan, les classes estan barrejats els nens i els grans? No, o? llavors hi ha uns horaris pels uh -huh. adults i, i els nens sí que pràcticament és a partir de, de les 5 de la tarda, quan surten uh -huh. de l'escola, hi ha un horari doncs, allà a quarts de sis... Depèn de l'edat, fan més, menys... Tens, tens diversos horaris, moltes opcions sí. i molt això. Llavors, clar, durant el sí, dia sí. poden venir la gent gran i després ja a partir de la ciutat de la tarda més reservat ah, pels, pels nens. Més pels nens. Molt bé. I, i tens, tens... fa molt temps que ho fas, això? Perquè l'altre dia vaig sentir mm. 10 anys d'aniversari, això? 10 anys d'aniversari. Que, que vas començar amb 14 com ho vas uh, fer això? No, no, no... <laughs> Bé, jo treballava, vaig treballar molts anys al Forn de Cabrianes, durant vuit anys, i la meva última etapa va ser fer els aparadors. Era fer uh -huh. aparadorisme, una part de la meva última uh -huh. etapa. I llavors estàvem uns 24-25 anyets, i a mi, doncs, era un especial, part d'un hobby, doncs, ho posava una mica en pràctica la feina fent els aparadors El... fent els aparadors d'aquí de de, de del que era del, la cadena del forn de, Gabri... de, forn de Cabrianes ah, tota cadena, sí, sí, sí, fèiem... anaves, anaves botiga per botiga a sí, muntar-lo sí, sí, ah, fèiem uns, uns 22, vaig arribar fent uns 22 aparadors sí, sí. No. llavors actualment tenien eren tots iguals? O... no, variàvem, perquè havíem d'adaptar-ho al lloc segons era l'aparador i... segons l'aparador, l'espai Llavors arribava a Carnestoltes, pues ho ambientàvem amb una mica, Clar. arribava a Barbena de Sant Joan, també, juntament amb la Rosa Maria Badal, que ell era la... Bueno, era una de les mestresses. Saps que encara ara... No, no, no recordo quan els feies tu, perquè no, no hi era, però que encara ara mantenen un cert nivell amb els... Sí, amb els, sí, els sí. sí. Amb, no, amb i en millorant. Però que, que es nota que s'hi sí, esforcen. Sí, el, home, no, no deixar de ser una mica de màrqueting, també, no? Clar, sí, Vull dir, sí. és, és un, bueno, diu molt una perdó tant, jo penso que tant, diu molt i, i llavors ho hem mantingut i molt va a l'alça, jo crec mm -hmm. que va a l'alça si llueixen vas, sí, sí. vas posar el al i ara, clar, bueno, no poden pas baixar bueno, ho continuat i bé, i arran d'això, doncs bueno, jo tenia les meves inquietuds estudis, els bàsics i llavors sí que la meva, en aquest cas el meu home, em va empantar molt a dir, va fes un canvi, si t'agrada eh, intenta perfeccionar dins aquest àmbit i bé, es va brindar l'ocasió de tenir uns baixos que també ho presentaven tot molt bé i doncs vaig deixar el forn vaig agafar un any així una mica sabàtic i em vaig dedicar doncs a anar a classes, una mica de tot, fer un tastet de tot Vale mm. particular amb una noia Vic per cert, molt excel·lent mm -hmm. vaig tenir una professora no mestra. Molt, molt bona, molt bona ens vam compenetrar molt bé mm, vaig anar a picar la porta adequada perquè jo tenia molt clar que hi havia algun tipus de manualitats que tampoc no sé si entraven dins els meus Lo l'estàndard no m'agradava sóc una mica mm -hmm. artista que diuen entre la cometes gran, eh? I llavors doncs, ens, vam, ens vam entendre molt bé. Jo crec que m'ha ensenyat el que realment a mi em feia molt, molta jo, gràcia aprendre. Molt, molt, em sembla un salt dificilíssim de fer, no? Sí. O sigui, així, amb un any, sí, sí. us bueno, no sabria com fer-ho, perquè suposo que si vas a agafar l'any és que, si no començaves, jo sí. que no sabies com fer-ho, no. m'has d'aprendre el suficient per començar? Bé, jo crec que sí. Em vaig sentir, em vaig sentir molt, molt preparada i molt... Molt recolzada, també, doncs, això que et dic, la parella dir va, sí, home, sí, tens 25 anys, ara és el moment, prova-ho, intenta-ho, i bé, llavors, al cap d'un any i mig, sí. un any i mig aproximadament, entre mig vaig tenir la meva filla. Ah, o sigui, el temps, sí, eh? Vaig, sí, sí, anàvem, marxàvem a Vic Dugas eh? Sí. Jo i la meva filla. I llavors... Els sis mesos d'ella em vaig posar en marxa. Vaig començar, novembre... Escuta, com, com es comença això? Es com posa, es es posa un lletre a la porta? O? No. Primer ho una mica porta tancada, allò que no s'ha de fer, que diuen. Mm. Vale. Però, clar, era tirar-te molt a la piscina, també. Doncs, llavors jo vaig preparar com si fos un petit monogràfic en el qual vaig passar uns programes que posava que vinguessis a prendre els teus... La, les, les teves coses. ornamentes de cara a Nadal uh -huh. i vaig encetar així, això va ser un octubre i al novembre doncs, pues, bueno, vaig començar amb, un, eh, amb que la gent es que pogués... Vam venir, venir... petits els primers? Grans. Primer grans. Vam començar grans. Els petits no m'ho havia plantejat mai, mai. <laughs> en duia una a la panxa i, i de moment, però llavors aquell desembre va sortir la iniciativa dels petits, ja t'explicaré com vam començar amb els grans vaig tenir unes 12 dones mm -hmm. que volien aquell any millorar sí. la decoració de Nadal de Casas exacte, Sola. vam començar molt amb centres de flor seca amb petits detalls per posar la taula de Nadal o siguirem ben bé això monogràfic doncs, per decorar tot el que era la taula de Nadalenca i jo vaig, va anar molt bé va anar bé, tenir, ja vaig tenir unes 12, 15 senyores en dos dies diferents i molt bé, molt motivades, amb moltes ganes de continuar, que bueno, jo era part de la meva intenció, però tampoc esperava que fos tan immediat. I ens vam sentir molt bé, bé, tant professora com alumnes i vaig mantenir doncs, ben bé 4 o 5 alumnes més actualment encara en tinc una, eh, d'aquestes, mm -hmm. que fa 10 anys que ens aguantem mútuament, sí, sí. I llavors doncs vas dir, bueno, doncs ara preparem-nos per un dia als enamorats, després pel carnaval, ah, després... Ah, exacte. Em... Vam anar apautant una mica el que és un eix. I ara, uh, i ara quants, diguem, amb aquests 10 anys, l'altre dia... Bueno, l'altre dia vaig sentir que, que, tenia, que havien passat quants alumnes per la teva... Bé, ara... Pel taller, uh, pel taller hem passat uh, concretament 200... 98 alumnes o sigui Sí sí. Déu això, sí. això és com el, el 5% del poble no? bueno. <ríe> Bé, vaja sí, sí, sí. Diríem que sí no, molt, molt satisfeta Llavors els adults han sigut més constants Els nens poder Hi ha més varietat Fan, Hi ha molt oferta al poble també. Doncs, hi ha un gran ventall d'activitats ah, A les quals doncs, els nens hi ha una edat En què també agrada provar però és, que no bo, són... és bo que ho i alguns sí. els va i els altres no els va. Ah, no? Però, doncs, llavors aquell desembre, allò que dèiem dels nens, que mm -hmm. no era la meva intenció, sí. amb els petits, aquell desembre jo vaig estar a la fira de Santa Llúcia, aquí al poble, amb tot de centres de Nadal i sí. bueno, així en flor seca, i llavors vaig tenir unes professors concretament, que bé, em deien que a casa els nens tenien molta inquietud de fer moltes coses i que elles particularment doncs no tenien massa temps no? aviam que si jo havia comptat amb un... bueno, si s'havia passat pel cap de fer alguna classe per, per nens, dic bé no és la meva intenció mm. però ho podem provar i vaig fer una immersió de nens aquell Nadal al camp i qui jugui perquè vaig dir, bé, et poses al dia o, o malament. I quants, quants, quants, quants nens vas a aquesta primera I a aquest vam començar el curs amb cinc nens. Cinc nens, vinga. I què es feies fer? Uh, és, és que jo al·lucino, de, així es comença de zero, i dius, bueno, tens que inventar uh, tot, no? Sí, avui què farem, no? Exacte. I dius, avui què farem? I bé, doncs, pues, sí, sí. A part que amb els nens jo no havia tingut un cert aprenentatge. Hi ha moltes coses d'adults que també es poden dur mm. es poden dur a terme pels petits. Eh? Llavors ho adaptava. Mm. Lo que hauria fet una senyora, yeah. però adaptat amb, amb un final en què ells els agradés. a no? dir, viam jo pinto un coixí, i una funda de coixí per una senyora, mm. però ells com el poden fer? Clar, pot variar el dibuix, yeah. però... O faran potser. més bé més malament, però també el poden que fer, no? Ja. I llavors va ser una mica... Aquí vam començar. Les vaig tenir molts anys, aquestes alumnes, fins que van ser molt grans. Van anar ja a l'institut, llavors em van deixar, però no m'han deixat mai del tot, tampoc. És un grupet que <ríe> Clar, ja, vam viure va moltes... <ríe> bueno, vaig viure molta eta moltes etapes d'ells, sí. en les quals, des de què vull ser de gran... Clar on sóc, com n'aniré... Perquè, lo pensava, lo, aquí deu ser un lloc quan fas nens, quan tens nens, eh, deus, eh, deus detectar els que els hi va i els que no els hi va i alguns deuen tenir vertent artística i ah ells encara no ho saben, els seus pares encara no ho saben i te n'adones tu. Sí. No? Això deu ser maco. Bé, no? Sí, està bé, perquè te n'adones que... Per això dic que és un grup que el vaig disfrutar molt Uh, perquè te n'adones ben bé que no és un servei de guarderia Clar. que el que ve és perquè agrada sí. ara perquè... n'hi diuen, diuen pàrquings sí, això. sí eh? després, sí. El, després el, a Madrid n'hi deien després el cole si quiere puede contractar una hora de pàrquing de però deixa no. els nens aparcats sí, <laughs> malauradament els pares eh, sí que és cert que ens trobem que a vegades hi ha aquestes necessitats llavors ens també cert que a vegades dius, bueno, ja que hi ha aquesta necessitat, quina activitat li pot agradar més o menys? Uh -huh. Llavors, doncs, això també m'hi he trobat, però el que realment li agrada continua. He recuperat algun alumne d'aquestes que disposa de més hores ara, uh -huh. que ara ja són noietes, que ja ah, tenen 17, 18 anyets, ah, i bueno, ara disposen d'alguna hora lliure... I és una cosa que els agrada. Però sí, realment, te n'adones que hi ha gent que té una certa vena artística. I en, en aquest temps, eh, tu has seguit eh, reciclant i aprenent? Mm. O has tingut tants alumnes que no has tingut temps de fer res més? <laughs> T'explico. Jo vaig anar a classes amb aquesta professora tan brillant que vaig tenir fins que vaig tenir el meu segon fill uh -huh. els 4 anys del meu segon fill i els 4 anys del meu segon fill mm, aviam, em vaig trobar una cosa curiosa de que jo rebia més que no tenia temps de treure o sigui eh, va arribar a un punt en què jo absorbia moltes tècniques noves i no hi havia la suficient, el suficient temps com per abocar aquestes tècniques i vaig dir al meu cap no, som no, no, platat que no el buido i llavors vaig optar per dir ara, fa, ara paro i aviam fins a quin punt trec el que porto dins més lo, lo que porto més endins encara no? a que veure no. si realment aquesta creativitat no, no passa sempre per el que t'ensenyen sinó lo, una mica el que tu apliques també i des de llavors no he anat a cap més classe per reciclar-me Bueno, encara uh, estàs uh, sí. desfent, el, sí. desfent la, la muntanya de coneixements sí. que tens. Eh? Uh, sí que és cert que, bueno, ara per ara no s'acaba. Hi ha algun dia que fas un petit, temporalment, algun petit bloqueig de dir, hòstia, aquest grup fa molt que el tinc, això ja ho hem repetit, això també sí. ho hem tornat a fer. Hem fer alguna cosa nova. Hem fer alguna cosa nova. Però costa, faig... costa d'imaginar i gràcies per reconeixer, costa imaginar sí. que en algun moment tinguis una crisi, no s'viga què fer, eh? perquè mira que en teniu de, sí. que en feu de coses. Però passa, eh? Passa, sí. passa, és curiós, però passa, perquè, perquè, sí. Caram el, eh, ara el, la setmana passada vas, eh, vas acabar l'exposició que vas fer a la Sala Vila Vilavell. Valentí? Vila Valentí. Sí. Eh, que vas estar quants dies exposant? Com, tres setmanetes. Tres setmanetes, on vas exposar totes les obres que s'havien fet, bueno, totes les obres que els alumnes van voler portar, sí. eh, que s'havien fet dels últims deu anys. Val. Ben eh, fet. Això, això bueno, primer que et digui, que va ser sí. espectacular. Eh? Vaig, vaig anar-hi anar i em va semblar eh, d'una... Una, una exageració de creativitat, d'idees, de fet per tantíssima gent. Una cosa maquíssima, I suposo que tu deus haver disfrutat molt. Bé, jo el disfrutar màxim ja va ser aquest preparatiu, no? Clar, és que anàvem tot, I... no? preparant-ho, muntant-ho, desmuntant-ho potser menys. No, no, aquesta mica va ser la, la tasca més dura. I una mica de, de tristó eh, també, mm. perquè realment per uns dies va ser com molt brillant, clar, clar. i llavors dius, oi, les parets estan buides, tot Feia una certa tristor, també, el fet bueno, de desmuntar. Ara has d'anar pensant en els 20 anys. El, jo ja deia els 25, eh? <laughs> Després de desmuntar, <laughs> vaig dir els 25, eh? Uh, bé, ens feia molta il·lusió. A més a més, s'ha creat un clima molt acollidor, el que és el taller, amb el grup de, de gent gran. Uh, I llavors, entre elles, a vegades em deien «Home, Mireia, a alguna hora hauríem de fer un recull de tot el que estem fent, que jo ja he fet no sé quantes coses, perquè ja fa 5 anys que vinc, l'altre uh -huh. jo en facis. 6, uh -huh. uh, tinc aquesta alumna que fa 10 anys que compartim, uh -huh. juntes a estones al taller, llavors, una mica, també era una iniciativa una mica així d'elles, i jo deia, vale, trobarem l'ocasió per fer-ho, i va sortir. Jo crec que s'havien de celebrar, eren 10 anys, actualment també, doncs, coi, poder estar celebrant aquests 10 anys, per mi era tot un... Bueno, Tot un sí. repte clar, sí. i llavora quant, quantes obres hi vien exposades. Oh, no crec bueno. que hi hagi hagut mai tantes en aquesta sala. No ho sé. <ríe> Els comentaris, uh, bueno, eren de que eren molt plena les parets. No, per, perquè no hi hagi anat què n'hi podia veure 500 obres. No sé, tampoc vam calcular exactes. Sí que és cert que hi havia 170 participants, d'aquests 200 i escaig sí. que et 170, comentava. 170, quan els hi vas dir, tens alguna cosa que puguem sí. les de les que haguis fet tu? 170 famílies van, van treure el quadre sí. de la paret de casa sí. seva i el van portar perquè el posessis a l'estranger. Vam esperar de passar del festa major per no deixar el menjador despullat però sí, sí, moltes és trucades no? és maquíssim, és emocionant que, sí, que primer que la gent molt, respongui que vinguin i que diguin molt emocionant que de veure diguin, bueno, sí, vaig fer una figureta fa 3 sí. anys però bueno, jo ara ja no vinc al taller no? No, no. Vinc, sí, sí et deixo la figureta, vam, col·laboro vam fer el recull d'alumnes i exalumnes uh -huh. d'acord, llavors eh, va arribar un punt amb els nens que quan jo vaig telefonar els pares sí. i vaig fer la trucada, perquè primer vaig es va enviar una circular prèvia eh, i llavors al fer jo la trucada doncs et deien, ai sí, això encara ho guardo això encara ho tinc penjat Clar. i va arribar un punt que vaig dir, bueno, doncs, quatre o cinc coses quatre o cinc coses, anava dient jo a tothom no? i pensaves, bueno, no sé si hi cabrem uh -huh. perquè realment la gent va respondre molt he quedat molt satisfeta de arriben veure que... A portar, arriben a portar dues coses més i no hi caben, ja. No, no. La veritat és que no. I bé, jo crec que també, resumint, doncs, va quedar ben seleccionat, una miqueta de tot. Sí que és cert que faltaven moltíssimes coses, perquè doncs, amb la, sobretot amb la vessant adult eh, el que fan és molt regalar, ja. Ah, a Quan a casa tens una, crec, una mica si no. ple, fas ah. quadros a mida de... de ah. És de... que això és ideal. Això sí. és ideal, no? A més d'anar a comprar un regalo, el fa Sí, fas. sí, el fas. Arriba molt, Nadal és i... És molt més... Eh, molt més personalitzat jo, molt més total. Personalitzat molt Totalment. més emotiu, regalar sí. algo que ho has fet tu mateix sí. i, i, bueno, i et soluciona el tenir que regalar les coses dels xinos, que ah, Exacte. Ja, ja, no. Perquè, que... <ríe> sí, no. Uh, ho fem molt, ho fem molt això, eh, via, me va dir què farem i quan a vegades una persona et diu què farem, Pues ha funcionat molt dir què tens, quin aniversari arriba no? exacte, quin... i ara ja són molt elles que em diuen clar. tal dia tinc un aniversari, I, què faig jo directament ja li dic a la meva filla escolta que hem de fer un regalo a tal puesto eh? ah, exacte, I, ja, què ja fem ella mateixa, no? ja mateixa s'espavila amb tu sí. sí, sí. l'adaptes a la persona mm. és molt personalitzat des d'un mm. naixement a, un, a una celebració de qualsevol I ja, i, tipus la, la meva filla té el seu padrí a París i va fer un parell de quadres amb a París, tu i se'ls se va portar embolicats i sí, sí O sigui que, clar, aquesta part de l'obra no podia venir tant no, a... aquests no, dies. No, aquesta però... no ha estat a l'exposició. Mm. Jo crec que una pinzellada s'ha vist. Vull dir, ha sigut una pinzellada d'aquests deu anys, perquè ni molt menys haguérem necessitat poder no és per exagerar, però un prell de sales més, sí, eh? Sí? Ens hauríem quedat curts, sí. S'han fet moltíssimes coses. Però almenys les, es aconseguia, jo crec que ha aconseguit tots els objectius que, que podies tenir, no? Un és el disfrutar, l'altre sí. el, el donar-li a tothom l'oportunitat d'exposar-ho de, mm. un altre, el que es veig és la gran varietat de, de coses que feu perquè un pot pensar, ah sí, el taller que sempre fan allò ah, i allò bueno, després de veure l'exposició sí. dius, caram no? sí. fan de tot eh? i jo sí. inclús no puc entendre com tu tens la imaginació suficiente per ficar-te amb tantíssims berenjenales jo també la dic aquesta paraula eh? perquè a vegades estem amb autèntic mm. Dius, però què m'he ficat ara? Sí, fet, no? Aquí, a més, clar, no, no, no depèn només de tu perquè depèn de l'alumne de que tiri sí. no, i ja li has dit que sí. faci aquesta cosa tan complicada Jo sempre acabo dient a vegades uh, també hi ha coses que surten i a vegades no són del teu agrat però sí que acabo dient una cosa que penso que, que és molt important no? que són ells o elles els nens, els grans els que siguin, que tenen ells a casa per clar. tant, és una cosa que moltes vegades l'adaptem perquè ells per aquella paret, per aquell racó, per aquell sí. punt en concret, que ells ho tindran a casa. Per tant, jo hi puc dir la meva, però fi al cap són ells que ho tenen a casa i s'ha de respectar també, no?, però... Vols dir que no t'agrada gens, però si em ell li agrada... Home, endavant, endavant. Ha sí, sí. disfrutat que, fent clar, és una obra totalment compartida. No? I tant. O sigui, no, no, clar, no, sí, no és una exposició sí. de les teves obres que va. No, no. És dels altres, és dels és que tenen ells sí, sí. des d'aquell color que tu no hagueres fent mai sí. i que dius aquest color hem de fer... A vegades amb la cara em comencen a conèixer. No cal que ens ho descuidem, això, eh? Em diuen, bueno, ara amb aquesta cara que has fet... No, però ja. jo, no vaig, jo no vaig veure cap cosa que fos, que fos lletja, eh? No, no, no, no perquè realment s'adapta clar... a l'espai on ho tenen. Vull dir, I, i, i, i un cop posat en el seu context, sí. encara és més maco. Doncs pues tret de context en allà, també està, era clar. tot molt xulo, perquè no sé trobo que era bastant difícil l'escaparatisme de posar tantíssimes obres sí. com hi havia l'altre dia, posar-les totes juntes que ja al final faltava espai va, clar, ser, faltava sí. espai. va ser una tasca difícil eh, vaig tenir molta agrupar ajuda per, agrupar per materials sí. per colors, però clar, sí. no estàs agrupant 20 coses estàs agrupant no. 500 o 1.000 o no, quantes n'hi no, no, havia d'obres. No, no, sí, sí, moltíssimes no, no, les, jo, no, no, no. no ara mm. em deixes amb curiosida <laughs> perquè és el segon cop que m'ho uh, demanes. Està clar que no és de ciència no, està clar <laughs> No, és que... Vols que digui la veritat? A veure. Um, no els vas contar. Vaig estar molt plena només de veure que realment la gent havia respost molt, eh? Clar, clar. Però moltíssim. Era de les coses que tenia els meus dubtes i a vegades em deien, és molt atrevit, no? I si la gent no... Realment no t'ho Si la gent no... Bueno, jo deia, aviam... Una dotzena de cosetes també que hauria quedat bé. Penso, ara... <laughs> no, s'hauria vist despullada la sala. no. Però penso que igual que jo en tinc un bon record, també el tenen ells de mi. Sí. No cal que ens posem medalles, perquè no és aquest, però també s'ha vist que la gent doncs, continuava guardant allò en aquell punt concret a casa o penjat, sí, sí. o amb un prestatge sí, sí. perquè ara no et diuen, ah, i queda tu ja eh? no cal que, no t'ho no, diuen, no, no, no ho no. Buscar, eh? no, i tant no, no, no és una peça insignificant no, per ells realment que sí, que sí. i a més han volgut col·laborar al mateix temps que la vegi el resto del poble ah, sí, i... llavors no. això és una part que a mi m'ha satisfet de veure que, que els alumnes també ha satisfet una mica no? de, sobretot de que no sóc jo que els dic que allò està bé Malé vale. Ara ha sigut la de més gent del poble, Yo, oh, el poble. Ma, oh, right. La gent n ha parlat, si ha agradat, no ha uh -huh. agradat. No ha sigut només la Mireia que sempre sí, ens diu que sí. està bé, Sí, sí, sí. que l'home que quan arribo al familiar aquell sempre oh, sí, ai oh, que bonic oh, que... suposo que la gent d'hauria ai, de dir de... qui és aquesta Laura qui és aquesta sí, Laura que sí, ha fet sí, això sí, no? sí. i tu no, és la de Cal, sí. tal, cal qual". O sigui, jo he explicat, he explicat molt orgullosa he dit ai mira això ho ha fet aquella sí, aquella noia que aquell hi ha allà ja, aquella d'aquí, aquella d'allà sí, sí, sí, sí i elles contentes de que se sapigués ja. I ho han mostrat amb un públic que no era el que normalment els hi veu. Sí, sí, sí. Perquè tu fas un regal, un obsequi... I això els com a artistes, sí, no? Jo crec que sí. Coi, que la gent els agrada molt. Jo sí, crec que sí. que sí, que sí, que ha sigut... Bueno, i els bueno, nens igual, que, no, que tindes, no havien vist mai tindes, el seu exposat. Tindes que ampliar el local ara, a partir de... Uh, bé... Estem... No el d'exposicions, sinó el de les classes. Oi? No, no, ja sempre... <laughs> em penso per on vas... Uh, bé, recuperat algun antic alumne clar. que això ja m'ha agradat. Sí. Ja agradat això sí que és cert que Home, jo crec que, crec que, que els hem pentat a tornar després de veure això sí. et, et, els que ja hi ja han estat diguem que s'enyoren, no sí. diuen ai, per què no ho torno a fer sí. i els que no ho han vist mai que a lo millor han anat de la mà d'algú ostres, jo ja sí. podia fer Aprendre a fer aquest tipus de coses? Carai, ja veig, sí, sap, a part mara, no? que això costa ara has dit una... Sí. jo puc aprendre no? això costa, entra en el taller el normal és o el que entra dins la llògica és que dic, no, jo no he mai res no? sí, jo això no por, ho sabré tot tot fer por, si jo no sé què jo sempre dic, mira, mira't aquest l'ha fet una noia que és el primer que fa no? i llavors diuen, ep doncs poder <ríe> potser no serà tan tan <ríe> tan difícil, eh, tan difícil. I no, se n'acaben sortint i veus la companya que fa una cosa, perquè no tots fem el mateix, llavors Clar. veus la teva companya del davant que està fent una cosa perquè es regalarà, sí. perquè no sé què. Perquè això també és una característica, jo crec, no?, del sí. de taller. Jo sí. recordo els postos que ha a la meva filla, pues, si estan fent sendrers, fan sendrers i hi 10 nenes fent un sendrer igual. Clar i encami quan ven a buscar la meva filla, o un fonsandrel, l'altre un quadre, l'altre un teixit, l'altre no sé unes coses, però, però. Sí, eh... jo crec que una cosa de les que ha funcionat mm. moltíssim és que, vale, que tothom pugui fer una mica lliurement el que vulgui, d'acord? Mm. Perquè viam, perquè hem de fer un sandrés i llavors no sabré què fer-ne, mm. o perquè no fumem a casa, o perquè ah. amb ah. els nens sí que s'estableix un unes classes com més dirigides, amb el sentit de que tots fan bastant lo mateix. El mateix va? material, a lo millor. Ah, exacte, ten... però adaptat una miqueta també a l'edat, perquè també no. compartim classes en les quals hi ha nens de de P3, P4, P5, passem a tenir-ne tres o quatre que estan a la franja de tercer, quart, cinquè, i algun que ja fa... Eh, mm. ja va a l'institut, No. Llavors, doncs, clar, compartir això no poden pas fer tot el mateix. No vol dir que no utilitzin el mateix material, però adequat cada un a la seva edat. D'acord? Llavors, amb els adults, una cosa que ha funcionat molt ha sigut aquella de... No vagis a comprar aquella figura, val? no és perquè no puguem anar... Uns hem... Uns hem de donar vidilla als altres, no? Però una cosa de la se'n cansaria un alumne com pugui ser... La, aquesta senyora que fa 10 anys que compartim uh -huh. és que jo cada setmana o cada 3 setmanes quan acabés una, una bandeja, una, uh, un, una capsa, un quadre li fes sempre anar a comprar alguna cosa, no? No, ella què ha fet? Jo vas-li dir, uh, Carme, què tens a casa que no facis anar? Què tens? Ah, sí. Això també és una característica total no... vostra no? del sí. reaprofitament de coses, sí. no? Què tens? Quin gerro? A vegades em deia el meu home quan feia de viatjant em va d'un pareigüer, és lleig ara el trobo lleig, porta'l porta'l que el canviarem i una mica això ha funcionat, Clar. perquè la gent no se'n d'estar comprant i, és és i gastant. és molt modern, això, no? Això està super en totes les tendències uh, cool del de, de, sí. de, de, reprofitar coses... Sí. Uh... A les escoles, jo estic impartint classes com a docent al CAE, és un centre de formació a l'Esplai que hi ha a Manresa. Mm. Fa també pràcticament de 7 a 8 anys que sóc. Mm i allà donem classes eh, específicament a monitors de lleure d'esplai monitores de menjador uh -huh. llavors allà això ens ha funcionat i cada vegada més a les escoles funciona més uh -huh. què faig amb aquesta ampolla de plàstic no? uh -huh. perquè doncs vulguis o no uh, és el que diem uh -huh. um, primer que recicles uh -huh. segona que el pressupost sol ser baix amb aquests uh -huh. esplais, amb escoles uh -huh. llocs així llavors et diuen ben tens tant has de fer tant i amb aquest tant ha de sortir alguna que el nen s'emporti a casa que estigui satisfet d'haver-ho fet amb uns objectius finals mm. per descomptat i a més a més doncs, tingui una certa hagi quedat amb un final una mica decent, decent no? i llavors doncs això no amb aquests termes des de l'ampolla de plàstic però sí amb uns altres termes doncs des d'aprofitar un gerro vell amb aquella, amb aquella porcellana negra, lacada que l'hem arraconat amb un racó i, uh -huh. i si no se'ns ha trencat és sí, perquè, sí. mira, poder-nos un record més sentimental, no? I, però, bueno, ja estic una mica cansada de veure'l. Doncs, ep, eh, porta'l. Jo els dic, porta'l. I ara, doncs, normalment passo una mica això, No? que arriben i diuen, això què puc fer? I dius, sí, bueno, sí, sí. Clar, ara ja què? és una miqueta més, és un repte cada vegada que entra a l'alumne. Sí. Eh? Però bé, llavors sobre aquell gerro, aquell material, doncs pues ho apliquem una tècnica diferent, sí. perquè no es faigui pesat sempre, doncs una hora el forrem, l'altra hora el forrem amb gasa, l'altra hora és amb paper del vàter... Treball, uh, treballeu amb tot... música, al taller? Sí, sí. amb Ràdio Sallent. Amb Ràdio Sallent, ospa! Tenim això, tenim. Així tant, i tant. O sigui, que els dimecres sentiu entrevista. Sí. Ei, tot, tot, I tant, la Pilar, no sols surt la Pilar els dimecres. A les la Pilar, ah, sí, bé, nosaltres no repetim sí. el programa a les 6. Exacte. Sí, sí, sí, està bé. Bé, sí, uh, treballem amb Ràdio Sallent. Perquè resulta que tenim el CD espatllat. Aquest any està la carta del Reis, eh? Però si no es fa cap falta, ja posem nosaltres els discos i tot. Posem Però... música variada per tots els gustos, a tots els dos sí. diferents, 24 hores. Sí. I entre mig, programes, actualitat, entreteniment... Us... No es fa falta la platina no. estalvia. No. no, no, sí que és Compre cert, material. eh? Com Exacte. No, no, és cert, és cert. Vull dir, fa ja... Clar, que tenim el CD espallat, ara t'explicaré quan, per això et diré que... que fa, fa 10 anys. No, no. <ríe> en Ràdio no, Serien ja no m'heu trobat a faltar. Però sí que fa uns 4 anyets que tindrem de ràdio i estem supercontentes al matí amb la ràdio de fons. També vull aprofitar per, per, per agrair a tots els comerciants del carrer del cos que, posen, el, que posen, la la, posen la ràdio Segent també i que la posen allà al carrer, que la sentim que hi ha gent que ens ha i altre dia et veig sentir mentre es passejava pel carrer del cos que sona la, sona sí, la ràdio Segent sí, també sí, en, el, en alguns moments sí, sí. Mm. Uh, <ríe> <ríe> Què t'anava a dir? El... T estava preguntant per la, per la música. Em eh, deia, quina, quina música poseu? I em deia, posem Ràdio Segent. Ara que pots triar, quina música t'agradaria que et posessin per quan treballeu? Uh, bé, jo tinc un especial d'allò... De... Així ja no compres el CD ni res. No. <laughs> a mi m'agrada la música clàssica. Uh, m'agrada, però passo d'un extrem a l'altre. També m'agrada el Bruce, és el meu cantant preferit. I m'adapto bastant a totes les músiques no... però sí que si puc triar m'agrada una música més relaxant per descomptat uh, també t'he de dir que a vegades... Per treballar? Sí El brús... El, el... el brús per treballar? No, no, no. però m'agrada, eh? No vull descuidar-me a dir-ho, eh? Perquè li tinc un especial... Bon, tu dius, eh? Sí <laughs> Llavors llavors jo sí que també t'he de dir que a vegades, al cap d'una estona, diem «ep, si no hem engegat la ràdio avui». Per què? Perquè una de les coses que no m'ha agradat mai i que sempre he intentat dir los és que als alumnes és que no, no m'agraden les xafarderies. I llavors, a vegades, si hi ha un tema en el qual... Susceptible de xefarderies, poses la ràdio i ja està. No, no, no. Hi ha un tema en el qual es passen o considero que ja n'hi ha prou, els dic, teniu cinc minuts més, eh? S'us acaba, eh? Uh -huh. Llavors, doncs, aviam, un dia parlem de política, l'altre... També cerca, cert molt i moltes okay. vegades la música no ens... si ens demanessis què heu posat... <ríe> Ni ho, sabríe, no, ho sabríe, no? no? Però... Ah, mira, la troben està, a faltar també, eh? està bé, perquè ara has descrit un aspecte de l'activitat, la, de del, del taller, que és que, clar, si es reuneixen sis dones del poble... Mm, pot ser és, terrible. És, exacte, pot ser explosiu completament. Llavors, sí. eh, tu, podies, tu podies agafar un camí o un altre. Un de dir, sí, sí, és que en aquí es faran els més grans complots de Natal, o bé en aquí no. No, aquí no. Llavors, a mi no m'ha agradat mai. Una cosa és que la gent opini, que la seva sí. opinió... I una altra cosa són traspassar la, la xafarderia que pots fer mal a un altre. O, o parlar malament d'algú. no? No ha sigut, jo penso, com aquests 10 anys. Eh, no m'agradaria que un moment donat un dia diguessin «Ai, mira, allà al taller... M'ho mm. uh, oh, han dit allà, eh? M'ho han dit sí, allà. Exacte. Una xafarderia amb mala fe. Una més, cosa és que diguem opinions... La gent, la gent que ve de... també té que, té que tenir la sensació, quan se'n va, a... de que no estaran parlant malament d'ella perquè s'han anat, no? Sí. Normalment aquests punts de reunió, mm. a vegades es pot arribar a prestar una mm. mica el tema mm. de, de que és susceptible a que surtin no? una mica aquests petits conflictes o xafarderies o safrege. Yeah. Això pot passar, és susceptible en un lloc, lo que comentaves sí. tu que siguem doncs, com set o vuit dones o 10 en un moment donat un matí d'aquells que fa una fresqueta fora, que dintre sembla que el caliu és a l'apropriat, no? sí. Jo no, em coneixen molt, saben que aquest punt no m'agrada en Clar. absolut. Clar. I si algun dia hi ha hagut l'intent, jo faig la broma, però sèria, de dir... Eh, us queden cinc minuts, eh? No us sí, sí, en donem sí, més. Sí, sí, Canviem sí, sí. de tema. És que al final, a la llarga, a la llarga això es aconsegueix tenir un clima i una atmosfera, una relaxació, una pau en el, en el taller, que tots ho no. agrairan. Ah, Tot. sí, sí, sí, és, clar, és, per descomptat. És molt no? millor imaginar-se que en allà tens una activitat lliure de crítiques que no, que no pensar que no, allà, allà... És, estàs en el, en el ajo, no? Sí, llavors es pot crear <coughs> la situació en la qual arriba un alumne nou, i bé, si hi ha un cert... Clar, també, també. No és agradable. ens dius, mira, jo m'he intentat entregar, integrar en aquell grup al matí i jo, la veritat, no. Porten un... un, un tenen una manera de fer que no m'agrada, hi ha un caliu que no acaba de ser l'adequat. Ara per ara... Mmm, Penso que no s'ha donat el cas. Home, una alternativa seria dir els dimecres a les 11, només mardé. Ara. Només a freig. <ríe> posar a a tothom. Si has de posar a veure-te a algú, vine, vine dimecres a les 11, de, de 11, 11, i quart. <ríe> no I us fero. ho prengueu en sèrio, eh? No és un horari que sigui... <ríe> és o, problema, no? A veure no? passarà sí. a les 11, no? <ríe> no, però jo crec que sí que s'ha creat un un clima en el qual ens sentim bé, tothom és ben rebut, mm, aquest any, cada any, sempre s'incorpora algú nou i mm, s'hi troben bé, tornen, tornen, jo penso que aquest tornar és perquè realment ens hi trobem sí, sí. bé, Exacte. fem el cafè, Exacte. xerrem, opinem, clar. parlem de les notícies, clar. parlem de política, hi ha una mica de clar, tot, clar. una mica de varietat, sí, sí. tothom també exposa els seus als seus temes i tot al punt el, el punt diferenciador és quan es comença a parlar malament d'algú, no? Això sí, és el punt. Però això no només tindria que ser en el taller, eh? això no. tindria que ser a totes les converses de la vida i del, i del poble i de i de tot va molt millor, ens sentim tots molt millor eh, si parlem, opinem eh, lliurement, sense necessitat de parlar malament de ningú, perquè la que comences a parlar malament de ningú es comença a desencadar una cadena de sofriment, pot ser per aquella persona, pot ser per tu quan no hi ets però després quan et repeteixes haver-ho dit després de l'altre... Jo crec que es un pot crear camí, un una, camí, una sèrie però... de... sí, és un camí bastant inadequat en el sí, qual no... Pronto. Jo no m'ha agradat, personalment mai, i no, jo penso que igual que no he inculcat coses als meus alumnes, aquesta ha estat una que tampoc. Faig al centre cívic, els divendres, tinc allà un grupet també de 20 dones, i... Aquí el control està molt animats i ens sí, distreuen. Ens distreuen, mm -hmm. eh, que sí. Eh? És que puc no callo, no, eh, no en eh, sé, no en no sé. No t'ho fas molt bé, Ho has de fer molt bé. Sí. Eh... Uh abans tenia la meva filla aquí al control sí, ara la, la costat, ara la trobem a faltar la trobem, no, la, fal no, la trobava faltar però i la mare que la supleix sí. Eh? Sí, hem trobat una substituta molt... <ríe> bueno, una substituta que ja va ser la seva mestra en un moment donat eh? uh... escolta, jo, jo et volia, et volia preguntar, sí. I, i, i tu pel teu compte, a més de donar les classes eh, també fas les teves pròpies obres o t'absorbeix tant les classes que... Aquesta és una pregunta molt... Perquè no les he vist, no sé si... D'acord. Les amagues o... Uh, amago petites obres, no molt, no molt grans. Jo penso que la meva obra gran ara ha estat ensenyar Els uh -huh. meus alumnes. Uh -huh. És la tasca que em toca ara. Uh -huh. Llavors sempre em diuen a vegades, i tu no fas una exposició amb les teves coses i tal... Em trobo una mica faltada de temps, uh -huh. perquè, ja dic, una de les meves prioritats ara doncs, és ensenyar. Tinc unes alumnes concretes, que a les faig fer de conillets d'Índies, quan tinc alguna cosa al cap que em vull, si m'arriben i em deixen fer, uh -huh. els hi faig provar allò que no, uh -huh. no he tingut temps, no? Però jo crec que ja m'arribarà. Ara diré aquella paraula que a vegades... El... Al Jaume no li agrada quan dic quan em jubili, i em diu bueno, això del jubilar oblida tant. Uh, faré això, faré allò... Uh, ja arribarà, ja arribarà, però és que he compaginat moltes coses alhora. La d'ensenyar, la de ser mare, la de... de bueno, he volgut ser amb molts baranjanals alhora, sí, sí, allò que deies tu sí, aquella sí, paraula que a mi m'agrada sí, sí. molt també però això, és, eh, però això és el millor de la vida eh? sí, sí, sí no me el, jo, jo dic si no me n'arrepenteixo jo ho dic sempre si no hi tinc un bon bullís em sí. sembla que ja no estic activa tampoc eh? no, esperis, no esperis a jubilar-te ni molt, no, menys, ni molt no. menys penso que si, per poc que pugui ho faré abans però sí que és cert que doncs és que compagino això, a vegades diuen, fas un horari de taller, sí, però és que si no sóc a casa, sóc a fer a fer hores, amb algun altre, de, a fer hores de docència en algun altre centre, també ja dic, pujo el centre cívic, que també tinc allà 20 dones i bé soc bastant una mica tot arreu com o, diuen, els no? Els artistes tenen la sort que com, que com que no tenen horaris doncs pot no. fer-ho per la nit ah, això ja havia passat abans de tenir el segon film a vegades eh, em, havia em havia creuat eh, amb algun xicot d'aquests que tenen bar i em deien oi, avui he passat a les 4 o he passat a les 3 i he vist que tenies llum te'l vas deixar o hi, eres. No, hi era no, hi era això mentre vaig tenir la Júlia i prou, ho havia fet vegades, eh? Era l'hora en què jo em trobava tranquil·la, uh -huh. que no hi havia res que em molestés, que uh -huh. només hi havia el soroll del carrer, el silenci del carrer, i era un espai en què m'hi trobava molt bé. o sigui, era una hora concreta en què em trobava molt bé. Continua fent a vegades, eh? Però ja se'm fa més difícil, vaig una mica més cansada. Pels que, pels que, no, pels que no han vist l'exposició i no coneixen el taller sí. i que puguin pensar Ui, mm, això sembla un taller de manualitats, no sé, això és per mi o no és per mi, i a lo millor tinguin alguna inquietud. Una forma de, de, de fer-los entendre el que poden fer en el taller. Quants materials o quins materials diferents es poden treballar, es poden venir allà i dir Ai, és que a mi m'agradaria fer Fer moltíssimes coses, això per començar. Llavors, aviam, fem des de ceràmica, fem des de pintura a l'oli, eh, amb acrílic, tot tipus, des de quadros, caixes, eh, safates, etc. Mm. Toquem el mosaic, toquem el fusing. Què és el fusing? El fusing és el vidre, el vidre fusionat. Sí. Val? Llavors es treballa amb amb el vidre pla, normal, es porta a cor amb uns forns, llavors es desfà amb mollos. Mm. Bé, pintura de roba, pintura de seda. Mm. Fusta? Fusta, tot tipus de fusta. Llavors tot el de restauració fusta, de mobles. Fusta, per exemple, algú vol fer una, una, una escultura de fusta? No. No. Vale. Si sí, veu ho provarem, eh? sí. però no. Això és diferent. Sí, Té la mercateria, difícil, per no? exemple... Mercateria més, més sí, no? Uh, no massa, no, no és el que, no que més es toca. I Llavors, dins mm. el vidre hi ha molts tipus de pintura. Peixes metàl·liques, tampoc. Uh, perquè, clar, no teniu una... F... No, per, per no, no, no, no, no, no, no, metàl·lic no. Mm. Metàl·lic no. Però no vol dir que no restaurem coses metàl·liques. Mm. Bé, bueno, no sé, guix... Ara em sembla va haver-hi un concurs a l'Ajuntament per fer unes peces o uns logos o alguna cosa de característica per aquí pel centre de turisme. No sí. vau presentar coses? No vaig estar... No em, em sembla informada. No entrava. Va sortir a l'Esperbé? Vaig, eh, no? vaig, vaig veure a l'Esperbé sí. el, el guanyador, ja, diguem-ho ah. així, no? el seleccionat. Pues això ho vem dir per la ràdio, no? Sí. Lluís, això ho hem dit per la ràdio, no?, d'aquest concurs, sí. sí. No, escol no, escol no escolto prou la ràdio. Quin horari era aquell, Estaves Lluís? distreta aquell dia. <laughs> no, de veritat, mm. uh, me'n vaig assabentar del de la bueno, qüestió sí. concret molt molt no se'n va parlar per eh? però, una, però una, una, miqueta, una miqueta sí que i esclar a més les bases són una miqueta complicades pot ser, pot llavors, ser llavors, llavors va fer, de... perquè m'estranyava que els alumnes no t'haguessin dit Colta, per què no fem alguna cosa no? No, que, algú, que ningú no, no. hagués sentit ningú no? bé eh, jo igual que allà sóc la Mireia i sóc la Mireia uh -huh. del taller i tal també m'agrada una certa discreció a vegades amb coses i passo desapercegut. i hi ha coses que no... Bé, bueno, a em diuen, ai, no ho has sentit, això? I jo dic, no. No. Clar, no, no, vols, no vols que xerrem... Eh? <ríe> no, és cert. Igual que diuen, no, no t'ho han dit allà al taller, no. o no tant... No, és que ja dic, segons quins comentaris, Clar. doncs aquest haguera sigut un que hagueren sí. fet, segurament Clar. és sobre la taula. Clar. Però no... no, no. No me'n vaig assabentar. I coses de, de joieria tipus Ai, fem molta bisuteria. Tipus No, no, el llistó no està nada. alt, eh? No. Però fem, hem fet aquests famosos collarets que em van dir, no n'has posat ni un a l'exposició, amb I les xapes del Nespresso, sí, sí, sí. n'hem fet de vidre amb el fusing, hem fet cosa molt xul·lars, amb feltra, també. Uh, hem fet moltíssima, de bisuteria moltíssima. Uh, de paper la fem en paper, amb peces de paper uh -huh. també, també la toquem moltíssim, el que passa que com que és un ornamenta més vistosa uh -huh. la gent fa més propaganda pel carrer i llavors diuen, claro. això On... t'ho has fet tu? Sí, he anat allà amb la Mireia i sí, sí, sí. ens ho hem fet allà dalt al centre cívic, com ho hem fet al taller, i llavors Very doncs em va semblar uh -huh. que era un article que la gent és més coneix com una miqueta més que el fem allà, no? I llavors no en vam exposar ni un sí. Una, jo crec que és que no te'ls van, no te van deixar També pot ser Sí, perdona, vam exposar-se els nens que també n'havien fet sí. n'hi va haver alguna que li va fer gràcia portar-se el collaret de paper que vam fer Molt bé eh t'ho deies, ui, una hora no serà, ai, no serà molt, ai, bueno, ai. doncs portem ja 50 minuts d'autodidista. No? <ríe> queda... I, I encara només quasi que hem parlat de del taller. Eh? Encara Exacte. només hem parlat del taller. I nosaltres normalment eh, sempre aprofitem per conèixer una miqueta més la, la versió personal de la, de la persona. I així, doncs, coses que com que en el taller no els ho deixes explicar, doncs ningú sap ningú sap de tu, a lo millor. No, això sí que Per exemple, sí m'han dit que que, que la cuina... <ríe> Aviam, t'ho han xivat. O sigui, tens, no, no. No, no se't dóna bé No sóc una amant de la cuina, o Sigui ni molt menys. De menjar-me-la sí. Però si és un art, la cuina, també. Però saps què? Ah, ah, tinc la gens. persona que em supleix ah, la bueno, cuina. Ah, bueno, això esclar, t'anulen, t'anulen. Sí, sí. No, <ríe> uh, faig la cuina justa per tampoc diria per subsistir, no és aquesta la paraula adequada. Poder, Però bé, bueno, no? hi ha un plat que sí que et surt molt bé. Uh, que tothom mm, ho diu. No. no? Sí. <laughs> T'ho han xivat molt malament, eh? <laughs> M'has deixat una mica així ara. No, home. No, faig de tot, faig de tot. Ha, sigut, de tot, ha a la fa, cuina. Ha farol. Sí. No, no em no, que no hi ha cap plat <laughs> que et surti bé. Bé, els meus fills abans diuen aquesta verdura de la iaia... Aquells macarrons que fa el pare, aquell arròs que fa el pare, i mai aquell... res que fa la mare. <laughs> I vas els dir que abans que el pare fes tot això? <laughs> la vostra mare també el cald l'havia posat moltes vegades, eh. Però una mica per canvis, així doncs d'horaris. Sí. Ha disposat últimament una mica més de temps a l'hora dels àpats, mm. ell que jo i llavors doncs s'hi ha, ha decantat a part que a ell li agrada no, i... doncs explica'ns què, què és el que millor li surt a ell l'arròs i no la cubana eh? no. La, la paella eh? no, o sigui, tipus... sí, sí. la fa boníssima i anem de mira amb això, amb, això, amb això a mi també surt bé eh? sí hauríem eh, bueno, de veure aviam. molt bé. no, sí que és cert que li surt molt bo i quan marxem de vacances amb el menjar sempre dic que patim una mica i quan tornem els nens demanen ens faràs arròs, pare, d'aquest <laughs> perquè, la veritat, sí bé, jo feix de tot però sóc pràctica uh, des de verdures, a mm. casa es porto una dieta molt... Uh, aneu a buscar bolets? vam anar al dissabte són poc boletaires, mm. però bueno ens agrada, ens agrada anar a xafar el bosc, que diuen la gent sí. no és ben bé aquesta la paraula, eh? tampoc però sí quinem, ens agrada molt anar al bosc i, bé, doncs mira, per casualitat aquesta setmana em vam trobar sí, sí, mm. ja estem esperant tornar-hi eh? demà a veure si han crescut una mica pues, eh, i tornem jo, a... jo vaig anar-hi i... sensacional ah. sensacional, hem portat dos cistelles de ah, roballons val, val. I, ja m'ho crec, nosaltres igual ja, i, i ser... quasi sense xupir-nos eh? sí, sí. ens anàvem veient mira un allà, ui, allà, allà. nosaltres també ens mm. vam menjar la brasa sembla ja, i... que és el moment sembla que sí. diuen, tothom coincideix que ara, ara, ara aquests ara dies és el, és el, el dia, moment els moments, sí, sí, els dies concrets sí, en trobar molts, la veritat és que fa molta il·lusió perquè a vegades hi vas molt preparat i sí, no jo feia i... molts anys que no en trobava tants sí eh? No, no, nosaltres sí. també, eh? I, i també va ser així, eh? I més que vam omplir, no anàvem gens preparats, com d'altres vegades, doncs vas... et prepares per l'ocasió i tornes amb el sí. cister buit, no? Però ens agrada, ens agrada la muntanya, és una de les meves passions. I feu, tens algun esport preferit o fas algun esport? Uh, m'agrada molt caminar, uh. però no, no en tinc un en concret. Uh, una de les coses que practico fa ben bé ja uns quatre anyets és el yoga. m'agrada molt m'ha mm. costat molt trobar l'hora adequada sempre dir, però al vespre perquè és clar, jo hi anava a les 4 de la tarda i em passava una hora fent l'aparador de casa i rumiant lo que em tocava va, fer darrere i no havia sigut l'hora adequada si anava al matí, també feia un repàs de tot el dia va. I llavors l'hora adequada va ser el vespre, de dir, bueno, jo ara ja, a part de, de sopar, els nens, sí. i anar a dormir, no sé, fer alguna tasca més, doncs... Ja has acabat el dia i ja he acabat el dia. Ja no, sí. no tinc responsabilitats. Que... I, bueno, és el que més practico. Lo de més, d'esport, vaig, hi vinc molt. No, caminar, caminar molt, la muntanya sí que m'agrada moltíssim. I ja, em practico l'esquí temporalment... I ocasionalment... També tant tant, sí? Sí. I a partir d'aquí poca coseta més. Molt bé. I uh, estàs, uh, estàs pensant en continuar estudis? Uh, aquest any... any vaig... teva... Algo sé, això, algo sé, però... Sí. Quina és, la, quina és la il·lusió que et fa? Què, què és el que uh, vols fer? Què és el que no? El que vols fer. Lo que, el que vols... vull fer. Bé jo tenia un repte una mica personal perquè els estudis eh, els vaig deixar a primària mm, eh, sempre em havia semblat que no que no era el meu que no, no sé, que no estava fet per mi que a mi el meu era més pràctic i eh, aquest setembre que hem passat no, l'any passat pel setembre mm, vaig fer un canvi va passar una airejada pel cap que diuen i vaig dir he de fer alguna cosa, he de fer alguna jo vull fer un repàs No vull estar en aquest món a vegades no sapiguem coses, ja de política, nostalia, no estar al Que no era ben bé poder, però tenia un, com una inquietud de que no, no estava massa al dia amb això no? uh -huh. I vaig decidir posar-me a estudiar i, bueno, Primer va ser una mica com aquell que bueno, aniré fer lentament Bé, bueno, potser aquest any no, l'any que ve em presento... I vaig, eh, vaig començar a, a preparar-me per allò de l'accés a la universitat. Si em demanes amb quin objectiu, no sé què vull fer. Quan et diguin, sí, eh, pots accedir a la universitat, ah, què faràs? Poder... Encara no ho has pensat? No he pensat. Ah, no, que, bo, no, no. que bo, Sí, sí, que no bo. ho he pensat. Un dels reptes era dir... No Puc accedir aquí mm -hmm. uh, Estaré a l'alçada no estaré... Una mica era això no? uh, Vaig estar Moltíssim de sort He tingut un, un professor També excel·lent A l'hora d'anar a repàs i tot I molt bé Però he tingut un Un petit entrebanc Que aquest és un repte que ja sí que tinc de cara al curs, A aquest curs Que és l'anglès L'anglès amb m'ha port portat és que, és que la... molta dificultat i llavors okay. vaig travessar totes les assignatures aprovades les que comportava l'accés a la universitat i menys per majors de 25 anys menys l'anglès i aquest no m'ha fet mitja Sembla, i en aquest any em torna mentida. a tocar la veritat, que, la veritat és que sembla mentida que li puguin donar tanta importància o sigui, una cosa és que el país necessiti que la gent aprengui més anglès perquè és una llengua interessant, i altra cosa és que els, que els impedeixin estudiar si no saben anglès, sí, que és el, sí. el que t'has trobat, a... ara tu que parla anglès no pots estudiar, però si... Serà bo que aprenguis anglès si l'has de necessitar o si, de, o si vols aprendre però si no l'has de necessitar o no vols aprendre-ho, que no t'impedeixi estudiar altres coses, és absolutament mm, ridícul. Sí, aviam, jo considero que és necessari, eh? Vull dir, jo sempre dic que, que m'aniré sí. arrepentint molt aquests però... anys, que he estat 20 anys sense tocar pràcticament un llibre, a part de, de llegir alguna novel·leta, no? Però el problema que hi ha amb, el, amb els idiomes és que t'obliguen. Sí. Aquesta és l'altra, jo dic per accedir-hi... obligat. Ara, no, no és miqueta... no, no no No, Llavors, aviam, com a inquietud sí que havia fet l'intent a vegades, de dir, va, hòstia, no em passarà més, anar de viatge, està dient amb el colze al company, eh, sí. què et diuen ara? Què et diuen? Què et demanen? Sí, què sí, t'han sí. dit? Digue-li, digue, no digue, que, digue que... Sí, exacte. Uh, vaig dir que no em passaria més, però bueno, uh, vaig fer molts intents i no vaig, dur, no vaig dur res a Port, no? I ara, doncs, clar, va ser obligat, obligat per travessar l'accés a la sí, sí, i llavors, doncs, bueno, vaig suspendre. Uh, també és cert que a mig curs vaig tirar una mica la tovallola amb l'idioma, no sé, em va semblar que m'absorvia molt compaginar feines, estudis, també doncs casa, família, tot és que portes un ritme sí. que va a tele i llavors, doncs ho vaig deixar una mica de banda i llavors poder volia el que no era cap, molt difícil d'aconseguir bé, llavors aquest any em guarden la meitat de la nota, que diguem que és la part específica, que mm. són dos blocs i doncs, m'he de tornar a presentar tota la part comuna que són les llengües i ja torno a estar ficada de ple i molt mentalitzada que és el meu repte fins al maig que torno a tenir els exàmens doncs aconseguir aquest anglès aviam si ens en podem sortir al almenys gramaticalment de parla ja dubto, però bueno farem una immersió tard d'hora molt bé Mireia bé, thank, you very much. Thank, you very much. thank you very much it's been a pleasure molt bé, molt bé. Eh, doncs tenim per tu ara dedicada una cançó amb anglès Eh? una cançó en anglès perquè t'agradarà i estem segurs de que segús de què ho aconseguiràs. Ha sigut un plaer l'entrevista. Crec que tot el poble ha vist que ha vist que tenim aquí un, un gran talent en el, en el taller que fa una labor molt, molt, molt bona per descobrir talents i per, i per potenciar la, la, la vert artística de la gent que tingui ganes de fer de, de fer coses i, i al mateix temps amb una persona tan agradable en tantes inquietuds i tan, tan completa que ara a sobre vol, vol estudiar, vol estudiar anglès, vol anar a la universitat, estàs realment una persona eh, bueno. molt, amb moltes inquietuds en totes les direccions I no sé com t'ho faràs, eh? Bé, ho intentem, no? Tenc, sempre dic que tinc molt bona ajuda per part. Per la part personal també, no? De dir eh, tinc un recolzament que ja vaig tenint el seu moment, doncs per poder arribar aquí aquests 10 anys, no? I, i, els, uh, i els meus fills uh, són ara és allò aquell amor de madre no? well, s'adapten molt bé també a les meves les comparteixen molt se saben adaptar sí. si la mare està enfeinada o no està feinada. <laughs> És, també es, es pot fer, a casa, no? Tot això ho té sí. des de la planta baixa de sí, casa seva, sí. amb la qual els nens tenen que conviver amb sí, sí. això, esclar. No tenen de, la, costa... la, no. la tenen que convertir amb altres Ara. nens Ara. a vegades. Això els ha costat una mica, eh? Els ha costat una mica, però s'adapten jo crec que molt bé. No sé, també a vegades penso quan serem grans, poder dinar net, és que però usaben portaven bé i també ho puc fer perquè ells ho porten bé, eh? Si no poder no, no ho podríem fer. Molt bé. Bueno, moltes... moltes gràcies Mireia A Berengueres, fins un altre per dia per mhi durant una hora Vinga, aquí gràcies. acabem amb una cançó dedicada per la, per la Mireia de Bruce Springsteen Born to the USA okay. Aquesta, aquí està, moltes gràcies Fins dissabte llent 107.6